Onxoak labean erreta. Osagaiak. Kilo bat onxo, gatza, piper mina, ogi zehetua, eta oliba olioa. Errez eta erreza dau. Onjoek ez dute gauza gehiagirik behar gozoak egoteko. Berez, gozoak dira. Lendabizi, Zentimetro bat lodiko onjo zerrak zabal-zabal jarri labeko azpilean. Gainera bota gatza, pipemina eta hogi zehetua. Ondoren, hori jo da bat. Bukatzeko labea berotu eta amar, amar bat minutuz eduki hortza, eunda gradutan. Hori zeda guztia. Honegin.